svjetog mireta poziv u u život i miri dobro slušate emisiju franijanskog svetog reda poziv u današnja tema emisije je posjetila me božja milost korizma u nama naš gost je fras milan belišić samostana svetog na kaptolu Mir i dobro. Mir i dobro. E, razgovarat ćemo o korizmi, ali nastavit ćemo razgovarat o korizmi malo i drugačije. Malo s nutarnjeg aspekta. E, u kraćem životopisu Svetog Franje, e, Toma Čelanski bilježi da je Sveti Franjo poljubio gubavca nakon što ga je još obučena u svjetovnu odjeću, posjetila Božja milost. I dalje još e, piše... Trudio se da u unutarnjeg čovjeka pohrani Isusa Krista. Zato danas razgovaramo s čuvarem braće svoje, gladijanom, koji do duše ne krpi svoj habit korom, drvete i grančicama poput našeg seravskog franje, ali u skromnosti nije daleko od toga. Želimo progovoriti o skrovitosti korizme i o tome koliko je za naše obraćenje potrebno i ono nutarnje. E, kada smo pripremali ovu emisiju, pitali smo se koga bi mogli pozvati, o čemu bi mogli razgovarati i to je bilo neposredno nakon pepelnice, nakon čiste srijede, kada se vjernici koji se inače u crkvi Sadog Franja na kapturu 9, okupili ovaj put u odvorani Doma Svetog Antuna, na istoj adresi. Ako se pitate koje je to, poznatije u zadnjih 50 i više godine kao kazalište komedija. Pa evo možda da se upoznamo prvo pitanje našem gostu Zašto kazalište, zašto komedija, gdje smo, gdje je on? Pa u ovim vremenima u kojima živimo, a osobito, evo, s onim što je zadisilo našu domovinu i ovaj potres i, ovaj <gled> rekao bih, e, histerija sa covidom, sve ono što se događa dakle, u svijetu nekako e, doprinosi da su ljudi u biti još zbunjeniji nego što bi to trebali biti. Pa prije svega ista adresa, Kapitol 9 i našeg samostana i doma Svetog Ante. A kazalište Komedija je tek drugi naziv koji je dakle, naš dom Svetog Ante dobio ne prije 50 nego prije 70 godina. Znači tamo 1950. Ovaj, grad Zagreb je dao tu našu zgradu, dakle kazalištu mladih koje postaje komedija i evo do dana današnjega traje rekli bismo i taj spor i mi očekujemo, želimo da se ta zgrada nama vrati, ali moram reći da sa... S svim ljudima koji rade, ukazali što mi stvarno dobro surađujemo, nema ništa protiv njih, ne želimo mi njih izgledati na ulicu, Bože sačuvaj, ili nekakvo zlo nekome, nego se samo radi o situaciji da se posvijesti među ljudima ono što je istina, ono što je činjenica, a uvijek je to teško, znate, ljudi se uključuju mnogim stvarima u svom životu nastojući da će imeli određena religiozna praksa ili određeni ne znam liječnik ili određeno cjepivo ili određena stvar u životu pomoći. A istina je da nam ništa drugo ne može stvarno pomoći kao što nam to pomaže naš gospodin spasitelj Isus Krist. I ako govorimo o toj unutrašnjost ili po unutrašnjenju korizme i svega onoga što smo evo čuli o Svetom Franji a stvar je jednostavno u obraćenju srca jer nositi kristal u svome srcu može onaj koji se obratio, koji je prihvatio Evanđelje i koji želi to Evanđelje živjeti. To se dogodilo svetom franji Ili Bože. Bolje je ovaj Franji iz Asia ili eh, eh, franji koji je bio trgovački pomoćnik, franji koji je bio čovjek ovoga svijeta, ali mu se dogodio susret s Evanženjem, susret sa Živim Kristom i iz tog susreta on počinje graditi svoj novi život život koji je usmjeren na nešto drugo ne ono što ga je prije privlačilo ne lagodan život, ne nekakva zabava ne nekakvi provodi ne nekakvi užici nego život u kojem će on Krista donositi drugima e, Franjo se obratio Franjo imao svoj put e, trenutak u kojem mu je nakon ovog prosjaka se upitao pa dobro ako mene, mene neko nešto zatraži u ime Bože onda mu to trebam pružiti gdje je bio vaš prosjak? Gdje je bio vaš trenutak u kojemu ste vi osjetili poziv kada ste vi krenuli u Franjevaštvo? Koji je bio vaš put? Gdje ste sve do sada bili? I gvardijan, i čuvar braće svoje, i, i, i brat? Pa evo, Jamar Abliči, ja sam po prvi put gvardijan. Dakle, meni je 55 godina, ali evo, prvi put sam postao gvardijan, evo, i to baš na kaptolu, dakle, odje u Zagrebu. To je samo skupio, sam uz koja je cijela naša provincija jako vezana pa i mnogi drugi Franjevci iz naše domovine, jer to je samostavno u kojem smo mi dakle, studirali gdje smo mi živjeli, gdje smo se Bogu molili, gdje smo puno toga naučili od svojih magistara od starije braće, to je jednostavno jedna životna situacija u kojoj čovjek sebe dovebe kad pridete, gdje je taj trenutak ili taj susret pa ne može se reći da je to jedno mjesto na koje sad ja mogu upriti prstom i reći eto to je baš to bilo. Ali je bilo mnogo znakova, mnogo elemenata. Od toga da sam se uvijek pitao, a što bi ja to trebao u životu raditi? Što je to što ja mogu učiniti, što ima nekako najviše smisla? Što može najviše koristiti? Imeđu ostaloga, ja sam vaše stelju u medicinsku školu i pisao medicinu u Zagrebu, ali nekako mi je to vrlo rano postalo jasno da to nije dovoljno, da to nije ono što bi ja mogao učiniti ili gdje bi mogao dati svoj maksimum. Nekako me je život tak i riječ Božja, da sam jednostavno poželio biti Franjevac i ostvariti se u duhovnom pozivu daleko više nego u nečemu drugome, jer iskreno i dan danas ja to sam i prvo ja ne znam niti jedan poziv na ovome svijetu, ništa drugo što bi čovjek mogao raditi i činiti a da ima više slobode više ljubavi, više mogućnosti da čini dobro um, Kažete da mi je prvi Put da ste gvardijan jednog samostana, e, očito da vas braća jako voli i cijene jer su vas postavili za gvardijana samostanu u trenutku kad je već potres prošao kada je pandemija bila na vrhuncu, znači da su imali e, dobar uzorak ili da su smatrali da ste prava osoba na pravo mjestu za to. Kako je danas sa našim samostanom? Pa reći ću ovako, teško je reći što sve odlučuje o tome zašto netko u nekom trenutku nešto postaje. Ali u svakom slučaju, eto, taj izvor pao na mene i ja sam imao dovoljno, kako hoćete, hrabrosti, skromnosti, ludosti da to prihvatim. Ali eto, Bogu hvala. Što se tiče naše crkve, hvala Bogu da ona nije tako teško oštećena, iako ona teško stradila. E, najveći problem naše crkve sada na kaptulu u toga Franje je strop ulazni dio crkve, znači do svetišta, svod je dosta stradao već u prvom potresu, a drugi ovaj petinski ga je još rastresao. Postavlja mogućnost da se taj dio svoda uruši, zbog toga smo u crkvu postavili skele iznutra, potpuno zaštitili strop, tako da u ovom trenutku nije moguće da se ikome, dok se odvijaju drugi radovi, išta dogodi u crkvi. Dakle, uh, Mogućnost da uđemo u crkvu će ovisiti o mnogim faktorima, ali prvi je svakako taj da uklonimo, dakle, stari svod. Dakle, kad uklonimo svod, onda ćemo moći da kako organizirati i posjet dakle, crkvi. E, to je crkva, ali samo također dosta stradao. Samostan je isto pričao za sebe jer je samostan velik, njegovi dijelovi potiču iz 13. stoljeća, potiču iz 16. stoljeća, iz 19. stoljeća, zadnje nekakve preinake obnove su rađene, dakle, poslije drugog svjetskog rata, nakon bombardiranja saveznika i onda 90. godina kada je crkva dobila ovo taj izgled koji je sada prepoznatljiv i dijelovi samostana koji su se uredili i koliko toliko približili nekakvom standardu 20. Stoljeća, Međutim, daleko je to bilo od obnove koja je bila cjelovita, koja je bila strukturalna, ona se više je bazirala na tome da sad, ne znam, uredimo neku sobu ili da nešto ovaj, pomaknemo ili da nešto učinimo možda prikladnim, ali nije bilo te strukturalne temeljne obnove. I evo sad je to prilika dakle, da se taj samostan, jer se osobito južni di, zid, samostana prema dolcu, pijeti jedno, ne bih rekao, urušavanje, ali jedno odvajanje, jer se on pomaknu nekakvi desetak centimetara gore u vrhu i stradale su određene bolte, dakle svodovih soba i dijelovih hodnika, osobito na drugom katu, tako da ćemo vjerojatno dio zidža trebati ukloniti, a onda ćemo morati učvrstiti ostatak albjerno betonskim pločama, dakle u između svakoga kata dakle ojačati cijelu tu strukturu nekakvim drugim još statičkim i drugim zahvatima ojačati cijelu strukturu da bi onda samo se mogli obnoviti. kapitol devet je uvijek bio središte Zagreba što se tiče duhovnosti, posebno hranivačke duhovnosti i e, samo e, mjesno bratstvo Kapitol, hranivačkog svjetnog reda je bilo jedno od najvećih bratstava zapravo ne samo u Zagrebu Hrvatskoj nego i u svijetu. E, Dijelomici zbog toga što su ljudi svih dijelova Zagreba e, hrlili na neki način u taj samostno, taj e, to okružje duhovnosti. E, Mnoge od njih zanima, pa možda samo kratko da, da dobijemo potudu u kakvom stanju je kapelica Svetog Franje? To je zapravo nekako jedno duboko prikriveno, ne češći prikriveno, ali jedno žarište, jedan žižak koji onako planti gdje se osjeća duh posljedno onim freskama. Hvala drago Bogu, naša kapelica u biti nije stradala. Kapelica Svetog Franja ostala gotovo netaknuta, nekoliko je malih pukotina koje smo u principu sanirali. Svako jutro mi imamo svetu misu i jutarnju molitvu u tom prostoru. E, budući da evo nas petolica živimo još uvijek na, u tom dijelu grada, e, mi se svako jutro okupljamo, slavimo gospodina, zahvaljujemo mu tome da smo još uvijek tu, trudimo se, evo, u našoj... Uh... To toj sposobnosti ili nesposobnosti kako već hoćete raditi sve ono najbolje što možemo i evo svaki naš dan započinje molitom i svetom misom u želji i nadje evo da čim prije na neki način omogućimo i našoj braći, mlađoj braći da se vrate na to mjesto isto tako vjernicima koji su dolazili u naš samostan i činjenje sam sam se htio reći dakle da ono što je kaptol danas sigurno nije zasluga nas danas nego je sluga fratara koji su djelovali prije nas. To svakako moramo naglasiti i fra Bonaventuru i fra Zvijezdana koji su evo svojim djelovanjem stvarno kapitol 9 učinili prepoznatljivim u, u, dakle već od 80-ih pa evo do, do njihove smrti. A, a mi smo na neki način živjeli na plodovima njihovog truda i rada. Ali bilo i mnogo drugih fratara koji možda nisu bili tako vidljivi ili na neki način tako prepoznatljivi koji su učinili da kapitol jest to što je mnogo naših profesora, mnogo vrlo zaslužnih provincijala. Ja ću u priliku spomenuti fra Mirka ne i na neki način čovjeka koji je stvarno puno toga učinio u vrijeme rata i za našu domovinu i za našu provinciju, pa i za taj samostan za medije, katoličke medije u Hrvatskoj i to je nešto vrlo važno. Prije njega isto tako su djelovali padre Zolislav Lajoš i mnogi drugi sama institucija glasa koncila koja je počela s kaptola i sve druge stvari koje su sufrati rabel. Da ne do zaboravimo na koje prorendali na vošnjaka ili Alexu Benigana. Dobro, to su počeci samih provincije i djelovanja, temenj. ali dakle naši samostan e, znači djeluje već od samih početaka. Dakle, znači, smatra se da su fratri došli u Zagreb već u vrijeme života Svetog Franja. Dakle, da su fratri u Zagrebu 13. stoljeću. A i pošto na istin da legenda kako je zapravo vrapče dobila naziv vrapče zato što je Sveti Franjo Išao prema kaptulu i govorio, ah ti vrapci, ah ti vrapci, jel' tako? <laughs> e, ne znam, dakle, ja iskreno prvi put čujem ovo, tako da ne bi se htio miješati, kažem, dobro. dobro. E, zahvaljujemo na ome, nadamo se da će samostan ipak ubrzo primiti nas natrag pod svoje okrilje, a svjesni smo da je obnova e, dugotrajna. I gladijan to nije ali vjerujem da svak gdje stoji i piše i da se pozivaju svi da koliko god možemo molitvama, a i materijalnim dobrima pokušamo pomoći da se samostan čim prije obnovi. Pa evo onda nam sad jedna mala glazbena stanka. U ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih rana, umoran od svih me tvoja ljubav Bože nije dotakla Sve me tvoja ljubav Bože nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja Nije bilo nikog Ruku da mi pruži Moju bola podijeli Sve me tvoje voli nisu Istjelile dok mi tvoje svijeklo nije Sve moje razdjeralo tvine Samo tva ljubav Bože može obnoviti naše samostane i naše srca, pa idemo se vratiti malo na temu e, liturgijskog vremena koje danas živimo. E, u istom tom kraćem životopisu Svetog Franja Tome Čelanskoga u trećem poglavlju e, opisuje se kako je Franjo e, doživio san i kako se probudi iz onog sna u kojemu je krenuo rat, pa mu je zapravo gospodinu snu pojasnio i što je to oružje i što ga zapravo čeka. I kaže ovako, a kad se probudio, počeo se hladiti glede svoga nauma i nesvjestan svoje promjene, sam se u sebi šutke čudio. Onda je zbog toga nastavio svoju volju uskladiti s Božjom i nakratko se povlačeći od svjetovne buke i trgovine, trudio se da u unutarnjeg čovjeka pohrani Isusa Krista. Žarko je želio da to nitko ne dozna i o svom je svetom naumu za savjet pitao samo Boga. To nutarnje posvješćenje, to nutarnje razmišljanje i život iznutra, da bi mogli zapravo svoj vanjski svijet okrenuti i pokrenuti go nekom novom putu, o tome nam je na neki način govorio na čistu srijedu naš današnji gost, pa e, spomenujete uz, u, u izraz po unutrašnjenje u vrijeme korizme. I taj izraz, kao da slušam patara Dudu, podsjetio me upravo na ovaj Franjin doživlje preozbrazbe. I moje pitanje je, je, li to korizma i što je zapravo korizma? Korizma je jedno darovano sveto vrijeme, 40 dana, prilike čovjeku da sve ono što on u stvari kao vijenik želi ono što sam baš htio naglasiti od toj propovjed i na čistu srijedu dakle da smo pokaštenju ušli u jedan savez s Bogom i da u tom savjezništvu mi nastupamo kao oni koji kažu da želimo biti djeca Božja da nas Bog čini svojom djecom po sakramentu koji nam je dao ali da bi mi to postali da bi mi bili živjeli kao istijska djeca Bože, da bi bili kao Isus Krist, moramo se obratiti a to obraćenje ono je uvijek u srcu u nutrošnjosti čovjeka mi na izvan možemo raditi raznorazne gluposti i možemo o njima govoriti na ovaj ili onaj način i tražiti da ono, ono to bude svjedočanstvo za ovo ili ono ali to je pitanje i koliko ćemo uspjeti i što će to samo za sebe govoriti ali kada se radi o po unutrašnjenju dakle, korisme, istinskog obraćanja, to je onda zaufani put k Bogu. To je onda življeno evanđelje, to je onda put Isusu u zajedništu s Isusom, u zajedništu s crkvom i tu je onda uključeno i cijelo stvorenje, i sva priroda i sam svijet, onda nitko iz toga nije isključen jer mi uvijek moramo na imati dakle da je Bog poslao svoga sina da se svijet po njemu spasi, Bog želi spasiti sav svijet Bog ne želi da itko propadne Bog želi da se u to spasenje svi uključe. međutim kako će se to dogoditi mi uvijek očekujemo da se te stvari događaju izvana, nekakvim, ne znam, procesom, nekakvim e, dostignućima, nekakvom znanošću, medicinom, ne znam čime, ali neće, koliko god mi napredovali u tim stvarima, što je lijepo i dobro, evo ja istinski, evo ja sam isto medicinski radnik, zahvaljujem svim medicinarima koji su ovo vrijeme trude oko dobra svih ljudi, ne samo u našoj dobi, nego u cijelom svijetu, nego prije svega, takle, tim duhovnim putem jer istinski liječnik onaj koji ozdravlja i dušu i tijelo to je samo jedan to je Isus Krist on je taj koji nas može uvesti u taj e, e, Boži plan spasenja svih ljudi. A jedino po evanđelju, jedino snagom riječi Božje koje evo sveti Franjo tako ljubio, tako cijenio. Premda je, evo to malo ljudi povezuje, ali je činjenica. Premda su fratri nastali uvijek oko siromašla i trudili se. Franjo htio da svaka kuća ima evanđelje. Evanđelje u ono vrijeme vrijedilo jednu godišnju plaću. A ipak su svi frate trebali čitati evanđelje i slušati ga. Znači, bez obzira na to kako sad možemo na to gledati ili kao na neku kontradikciju, činjenica je da je evanđelje temelj našeg vjerničkog života i postupanja. E, znači, tih 40 dana je spomena Isus ovih 40 dana u pustinju. Ako je Isus postio, ako je on bio kušan, onda mi moramo biti svjesni da smo mi isto pozvani i na post i na kušnju, na promjenu tu mentaliteta. Ta promjena se događa, podavljam, u srcu. To je istinsko obraćanje i uvijek obraćanje srca. E kad to čovjek doživi... E, onda mu sve postaje moguće. Onda više u njegovom životu ništa nije nemoguće. Onda on otkriva da može ljubiti, iako nije ljubljen, da može činiti dobro, iako mu se dobrim ne uzrača, da može živjeti kao čovjek nade, iako je oko njega očaj, da može u ovome svijetu biti znak Bože ljubavi i dobrote. Kada razmišljamo o načinu kako je zapravo Bog zamislio ta, to darovanje svoga sina i žrtvanje svoga sina e, nekako mi se pojavlja paralela između Božića i između Uskrsa između vremena došašća u kojemu čekamo da se dogodi e, rođenje čovjeka dakle gdje Bog dolazi na zemlju i postoje čovjek a u trenutku Uskrsa zapravo imamo onaj e, opet neko vrijeme iščekivanja u kojemu će čovjek ...postati Bog. Dakle, Isus Krist... ...koji je čovjek... ...postaje na određeni način... ...ponovo Bog kroz taj svoj uskaz. Isus je uvijek Bog... Dakle, od samoga utjelovljenja do zašaša i do dana današnjega, u svemu Isus je Bog jer je uvijek u Bogu. Od uvijek je u Bogu. Nikada nije bilo vremena u kojem Isus nije bio u Bogu. Ono što je, je tu za nas važno, da nam Bog po utjelovljenju svoga sina daje priliku da i mi možemo postati kao On. Znači, ali na koji način? Često puta ljudi misle da to postižu nejakim religioznim sredstvima, da to postignu nekakvim ne znam da se kroz znanost ili tehnologiju možemo da te mjere osloboditi i postati ne znam kakva fantastična bića ma da smo i anđeli to ne znači da smo djeca Božja da smo sinovi i kćeri Božje vrlo je važno dakle da živimo u svijesti Božje, ljubavi i dobrote koja nam je iskazana u Isusu Kristu u svim elementima dakle od njegova začeća, njegova ućelovljenja, pa sve do njegove smrti, njegova uskrsnuća i zašaša Sve je to misteri Isusa Krista, o Otajstvo našeg gospodina i spasitelja. To otajstvo mi išitavamo i doživljavamo u evanđelju. Stoga je evanđeljena, ako hoćete, poninate objave koju smo primili od Boga, da u ovome svijetu možemo svjedočiti za Krista. Ali ponavljam, ne možemo postati svjedoci Isusa sovi ne možemo živjeti kao istinska djeca Božija ako ne doživimo to istinsko unutarnje obraćenje. To istinsko unutarnje obraćenje nije ni mora biti ništa spektakularno, ne mora biti ništa tako kao pa vidimo s on je sam bio zaćujen, ne? Kako sada napod može poljubiti tog grubavca? On je sam bio zaštićen promjen svog mentaliteta. Dakle, onim što je on živio, što se njemu sviđalo, on je htio biti vitez, htio biti bogat, htio biti plemenit dalje. Ali ono što mu je Bog pokazao, jer je on dopustio, jer je otvorio svoje srce Božje riječi, učinio je Svetog Franju novim čovjekom. I ta novost života u Bogu, to je ono što je uvijek karakteristično za sve svijete. Oni su na svoj način prihvatili riječ Božju, prihvatili Isusa i ostvarili se u ovome životu. Dali su istinsko svjedočanstvo, ljubavi prema Bogu i bratu čovjeku. Bili su u istinu svjedoci Isusa Krista. Pozimu naših blaženika dakle kardinala Lojzio Stepinca ne? on je isto bio Franjevački e, treću redac on je isto e, dakle položio zavijete on je, ta, tako je, on je čovjek koji je svoj život e, e, predao iz ljubavi prema Bogu prema svoje crkvi i svome narodu i ono što je za mene tako važno kod njega i ta dubina njegove svetosti njegove ljubavi da se on nije dao potkupiti, niti od jedne ideologije. On se nije htio staviti u službu ideologija koji su radile protiv čovjeka, nego uspoko svemu što mu se nudilo. Da bude, ne znam, drugi čovjek u NDH ili da bude drugi čovjek u Titovoj Jugoslavi. On to ne želi. Zašto ne želi? Jer je svjestan za Kim je krenuo? On je krenuo za Isusom, za Sinom Božim i njemu se su obličiti Kristu, ne se obličavati ovome svijetu. I taj element kod Stepinca ga čini tako modernim svecem i značajnim svecem jer uvijek iznova dolaze neke nove ideologije koje žele čovjeka zarobiti. Uvijek iznova dolaze nekakvi pokušaji koji čovjeka se žele stariti u nekakve okvire u kojima će čovjek biti ne znam nejakav rob ili poslušnik ili ne znam što drugo. Koliko god ovaj svijet laže o oslobođenju ovoga ili onoga, svijet uvijek želi zarobiti čovjeka ovim ili onim stvarima. Samo je, evo, na kraju krema, čak su i crkvi rijetki, oni koji su to znali prepoznati i koji su znali tako reagirati. Evo, Stjepinac je to učinio i hvala dragom Bogu da imamo takoga sveca i da možemo zahvaljivati Bogu što je On jedan od nas. Sanjevac. Amen. Evo, napravimo jednu kratku stanku glazbenu. Dobro vam. Slušate emisiju Franjevačkog svjetornog reda pozivu svijetu. Tema današnje emisije posjetila me božja milost kodizma u nama. Naš gost danas je Frasminjan Belišić, guardian samostana Svetog Franje na Kaptoru 9. U ovom zadnjem dijelu naše emisije razgovaramo o upravo toj božoj milosti. A pa, u sedmom poglavlju Uh, kraćeg životopisa Svetog Franje Tome Čelanskoga piše sljedeće Nakon toga je ovaj ljubitelj potpune poniznosti pošao gubavcima pravo im rane i nije se gnušao otirati im gnoj kad bi naime prije iz daleka ugledao njih ili njihova boravišta vlastitim bi rukama čepio nos a kad ga je još uvijek obučena u svjetovnu odjeću posjetila Božja milost Susreši jednoga dana jednog gubavca, čudesno se svlade i pojubi ga. otada je svi gorio od želje da prezire samoga sebe i preziraše sebe sve više i više. Ostajući još uvijek u svijetu, pritisao je u pomoć drugim siromasima o njihovim potrebama, smatrajući odveć nedostojnim uskratiti bilo kome nešto što traži u ime Božje. Za mene je nekako ključna riječ u ovom odlomku posjetila Božja milost. Koliko smo zapravo svjesni da bez te milosti nema korizme. A ako jesmo, kako zaslužiti ili doseći ili pridobiti tu milost da nas posjeti Božja milost. Pa evo... Sigurno je da je sve u Božjoj milosti i da ništa bez Božje milosti ne postoji. Kaže jasno dakle da je Bog sve stvorio i ljubi svako svoje stvorenje jer da ga ne ljubi, da ga ne želi ne bi ga ni stvorio. Ali ono što tu treba dobro razlikovati jest kako mi odgovaramo na Božju milost. Kako se mi uključujemo u taj Božji plan spasenja. Jer milost Božja je došla na svijet. To je Isus Krist. Ona se pokazala. Ona je bila među nama Mogli su je apostoli opipati Mogli su je slušati Mogli su je gledati Oni su mogli dakle, osvjedočiti se o, o dubini i veličini Božje ljubavi Na nama je danas Koji smo se osvjedočili u to Koji smo prihvatili Krista za svoga spasitelja Da tu milost Božje ljubavi Koja je nama iskazana Svjedočimo drugima Našalost, na, često kuda su vjenici tako Jednostavno Izgubljeni u ovome svijetu dijeluju kao ljudi ovoga svijeta onda se nedjeljom na neke blagdane svijete da oni ipak jesu vjernici da bi oni ipak trebali živjeti nekim duhovnim životom i onda pokušavaju nekako to uskladiti taj život svijeta i taj nekakav duhovni život a to ne ide baš tako u stvari bi trebali svi koji smo vjernici, koji smo kršćani, živjeti kao ljudi milosti Božje. Živjeti kao obraćenici. A u ovome svijetu nasvetilo, kao što bi svi Franjo... Ne samo dakle, služiti onima malenima i onima slabima i gubavcima našeg vremena i siromasima našeg vremena, nego iz ljubavi svjedočiti cijelome svijetu to što nam je Bog učinio. Bez te posjete Božje milosti ne možemo razgovarati o istinskom obraćenju i bez istinskom Isuskoj odlučenosti za život kraljevstva Božjega i to je temelj. Isus dolazi i kaže, evo time smo i počeli korizmu, obratite se jer se približilo kraljevstvo Božje. Zašto se približilo kraljevstvo Božje? Jer je on tu, on je među nama, on je i sada među nama on nam sad poručuje isto što je poručivao apostolima i svojim učenicima on i nama isto govori obratite se jer se približilo kraljevstvo Božje a kraljevstvo Božje nije vanjština to je meni nekako uvijek jako stalo jer ljudi stano pokušavaju stvoriti nekakav idealni svijet ga nikada neće biti u stanju stvoriti jer ne može idealni svijet biti bez Božje milosti, bez Božje ljubavi bez Isusa samo u Isusu jest idealni Boži svijet, jer on je ideal čovjeka, dakle, da bi čovjek prišao Bogu, da bi bio kao Bog, on mora biti kao Isus Krist, on se mora Kristu suobličiti i to što je Sveti Franjo tražio i molio, zato je na Laverni primio rane, jer se htio potpuno suobličiti Kristu. Ne? njegova je temeljna po pa meni, ja kad, bi, kad god govorimo o Svetom Franji, meni je temeljna njegova molitva, njegov plać ljubav nije ljubljena dakle koliko god da nas Bog ljubi koliko god da nam daje znakove svoje dobrote, naklonosti uh, mi ostajemo hladni gluhi njemi, najčešće hvala Bogu, mnogi odgovaraju mnogi se trude, diljem svijeta u katoličkoj crkvi pa i u našemu redu događa se nebrojeno dobra ali ponavljam, često puta nas ovaj svijet zagluši. Često puta u ovome svijetu se izgubimo, pogubimo i onda ne djelujemo onako kako smo pozvani da dakle, da djelujemo iz istinske kršćanske radosti, da milost koju smo besplatno primijeli, besplatno i dajemo, da u ovome svijetu svjedočimo ljubav Božju. Isto drugo nije potrebno. I <laughs> upravo kao što nam je na neki način u ovom tekstu zapisano, još uvijek obučeno u svijetovnu odjeću i onda dalje ostajući još uvijek u svijetu, e, dakle, na nama je da prepoznamo tu Božju milost, da ju osjetimo, da dodirnuti njome zapravo onda vraćamo natrag taj, kao nakon e, mise kad je svećani kaže idite, ovo je vaša misija, ovo je ono što trebate činiti. To je zapravo nejako taj naš... Pa to je ideja Eukaristije, dakle, Eukaristija je temeljni ili najveći kršćanski čin u kojem mi kažemo da želimo biti kao krist, primamo Krista kroz njegovu riječ i kroz njegovo tijelo i njemu se suobličujemo. Dakle, mi sa svete, mi se izlazimo kao Krist. Da budemo Krist u svijetu. Ali opet, mnogim je ljudima to teško razumjeti, teško pojmiti, teško živjeti. Zašto je to onda od njih traži korizmu? Odricanje, poniznost, služenje, rad. A... Dada ljudi kao u svijetu žele više gospodariti nego služiti, žele više imati nego davati itd. Kao onaj mladi e, bogatak koji da, je bilo, da, da, tako je. Teško mu je bilo riješiti se onoga što ima. E, u svojem ciklici Papa Franjo Fratelli tuti, dosta govori o bratstvu i tom socijalnom prijateljstvu. I upravo na nekoliko mjesta ističe tu neku potrebu za nutarnjom ljubavlju, za unutarnjim približavanjem svakome čovjeku. Recimo, fra Duda je znao reći zagrljimo svakoga u molitvi. Dakle, ako susretnemo nekoga, ako sujemo za nešto, ne možemo doći do njega, ne možemo nešto te izreći, ali u molitvi možemo ga zagrliti. Dakle, opet nekako, kroz taj unutarnji naš odnos, unutarnji taj osjećaj tog zbližavanja, tog bratstva, tog grljenja u molitvi, a molitva je naravno ono kad kroz Krista djelujemo, kad u Božoj blizini djelujemo. Ja malo reći, dakle, ja sam jedno vrijeme živio u Australiji i jedno vrijeme među kršćanima u Australiji, a tako i u danom tom aglosaksusnom svijetu bila ta ideja you need a hug, znači ti trebaš zagrljaj. Ja sam jednoj rekao, čuj, ako me zagrliš, dobit ćeš šaku u glavu. Dakle, ovaj, kada govorimo o ovim stvarima, vrlo je važno razlikovati da Nekada često puta skrenemo u jednu emocionalnost i skrenemo u jedan način ajde života naše vjere koji nije potpun koji je samo jedan element naše vjere a zapostavljamo onaj temeni ono što bi se ja svakako složio to je da je ovaj svijet gladan ljubavi ali da ljubav ne prepoznaje e tu nastaje problem Bog nam neprestano daje svoju ljubav u neizvjenim količinama ali je mi kao ne znamo prihvatiti kao da ti naši receptori dakle nisu u stanju to prepoznati i prihvatiti a kad prihvatimo Božju ljubav i dopustimo da nas ona mijenja tu nastaje istinsko obraćanje. Tu nastaje ta snaga čovjeka gdje onda jedan stepinos kaže ne jednom Paveliću ili ne jednom Titu, gdje jedan Leopold Bogdan Mandić, koji je metal i žilet, može zagovarati ekumenizam, može ispovijedati dan i noć, može obratiti pola padove, gdje jedna majka Tereza, jedna siromašna djevojka, almanka izabiti zabiti koju niko ne zna u svijetu, ne. Mi znamo je, tu živjeli, živjeli smo Jugoslaviji, mi znamo za Skopje. Kao svijetu zna <laughs> Dakle, ali ona dolazi i ona postaje znakom znači cijele crkve kršanstva svoga vremena. Zašto? čime svojom ljubavlju jer je bila gladna ljubav i ona to ispoveda u svojem uziku koju je bilo teško i moliti koliko je ona imala problema, teškoće su hoće, kako nije osjećala, ali je činila. Zašto je činila? Ma bila je svjesna da Bog po njoj ljubi te siromahe i te ostavljene i te gubavce. E... Sveti Franja isto to došivljava na laverni. Vrlo je važno razumjeti da ako mi tražimo samo utjehu za sebe ili tražimo samo nešto što će nama koristiti, a zaboravljamo na ono što će koristiti drugima i što treba drugima, mi ostajemo u stvari sa strane. Nismo ušli u to zajedništvo s Kristom, jer to zajedništvo s Kristom znači uvijek biti otvoren u ljubavi prema bližnjima. Ne može, kaže Ivan reći neko da ljubi Boga koga ne vidi, a ne ljubi brata svoga koga vidi. Znači, ti ako hoćeš reći da si vijenik, da si kršćanin, onda ti je dužnost izišće iz sebe. To se svetom Franjo dogodilo. On je izišao iz sebe i krenuo drugima. Pa mi znamo da je on isto postio na Lago sa dakle na Cimenskom jezeru i da je tamo isto tako pokušao samo pola krušića pojesi utiče za deset dana. Ali e, taj njegov post, taj njegova pokora je želja ne, ne za izvanjskom nekako religiozno religioz, što on ne želi da fraci o tome pričaju. Šta on želi? On se želi Kristu obličiti, želi biti kao Krist. I ja mislim da nama u svijetu biti ništa ne fali i ništa nam ne treba koliko nam treba upravo ta ideja što više sve približiti Kristu. Ali ne samo teorijski, ne samo molitveno, ne samo emocionalno, nego cijelim svojim bićem, nutrinom, dubinom svoga bića. Jer ako osam na tim površnim stvarima, u stvari često puta onda zaboravimo na ono bitno. A to bitno znači da, da smo stvarno Kristovi. To unutrašnjenje. To je ono što je unutar nas. To je obično svetopismo, pa i poesija govori kao srce čovjeka. I to je bitkorizme. Razdelite srca svoja, a ne Mehalje. halje. Evo, zahvaljujemo našem današnjem gostu, Gvardijanu Samostana Svetog Franjana Kapsolu, Frasmiljanu Belišiću, Uh, I za kraj, uh, sobna smo već spomenuli ovu encikliku Fratelli Tuti, uh, pročitat ću kraj te enciklike molitva stvoritelju. Gospodine i oče ljudskog roda, ti koji si stvorio sve ljude s jednakim dostojanstvom, uliju naša srca duh bratstva, probudiju nama želju za novim susretom, dijalogom, pravdom i mirom. Potakti nas da gradimo zdravija društva i svijet koji je dostojni čovjeka u kojem više neće biti gladi i siromaštva, nasilja i ratova. Neka naše srce bude otvoreno svim narodima i nacijama na zemlji, kako bismo prepoznali ono dobro i lijepo što si posjao u svakoga od njih, kako bismo tkali veze jedinstva, težili zajedničkim ciljevima i gajeli istu nadu. Amen. Hvala još jednom. Hvala vama, hvala Radio Mari i dobro. Mili dobro.